Фернандою Дель Карпіо. Королевою карнавалу було проголошено Ремедіос Прекрасно. Урсула, яку бентежна краса правночки кидала в дрожь, не змогла перешкодити обранню. Доти вона пускала Ремедіос прекрасну на вулицю тільки разом з Амарантою, коли треба було йти до меси, але й тоді примушувала дівчину закривати обличчя чорною мантилью. Навіть найменш благочесні чоловіки з тих, хто міг перевдягнувшись священником правити блюзнірські меси в закладі Катаріно, приходили до церкви, сподіваючись бодай на мить побачити обличчя Ремедіоз Прекрасної. Про чию казкову красу з захватом, бо майже зі священним жахом гула вся долина. Минуло чимало часу, перш ніж декому вдалося глянути на обличчя дівчини. І краще було б їм не діждати такої нагоди. Бо відтоді більшість із них забула про спокійний сон. А той, завдяки комусь здійснилося їхнє бажання, чужинець Кабальєро сам назавжди згубив спокій, загруз у трясовині мерзоти і злиднів, і кілька років по тому його заснуло на рейках розкраїв на частини нічний поїзд. Від першої хвилини тільки но він з'явився у церкві в своєму зеленому вельветовому костюмі і гаптованому жилеті. Всі зрозуміли, що він приїхав дуже здалеку, можливо, навіть з іншої країни, приваблений чарами Ремедіос Прекрасної. Він був такий гарний і стрункий, тримався з таким спокоєм і гідністю, що поряд із ним П'єтро Креспі здавався б просто недоноском. І багато жінок із заздрісними усмішками перешіптувалися, що це його треба було б закрити мантилією. Він не знав нікого в Макондо. Приїжджав у досвіта в неділю, як принц із сказки. Верхи на коні, зі срібними стрименами й оксамитовим чапраком. І після меси покидав місто. Кабальєро був такий показний, що відколи його вперше побачили в церкві, всі вирішили. Між ним і Ремедіос Прекрасною розпочався безмовний і напружений двобій. Укладено таємну угоду – і це має завершитися не тільки коханням, але й смертю. Шостої неділі кабальєр з'явився з жовтою трояндою в руці. Він, як звичайно, слухав відправу стоячи. А коли вона скінчилася, заступив дорогу ремедіос Прекрасній і підніс їй троянду. Дівчина квітку взяла дуже природним рухом, ніби чекала цього дарунку. Відтак, на мить, трохи підняла мантилью і вдячно усміхнулася Кабальєро. Ото й усе, що вона зробила. Але для нього, та й не тільки для нього, а й для всіх чоловіків, які дістали нещасливий привілей зберегти це в пам'яті, ця мить стала навіки незабутньою. Відтоді Кабальєро почав приходити під вікно ремедіоз прекрасної, ведучи з собою цілий оркестр, який іноді грав аж до ранку а II, ІІ, єдиний, хто перейнявся до кабельєру щирим співчуттям, намагався похитнути його на полегливість. «Не марнуйте часу», – якось порадив він йому вночі, «жінки в цьому домі впертіші за ослиць». Він запропонував незнайомцеві свою дружбу, запросив викупатися в шампанському, намагався пояснити, що представниці жіночої статі роду Буендія Мають крем'яне серце, але так і не спромігся здолати його затятість. Полковника Ореліано Буендія, у якого від нічних концертів увірвався терпець, пригрозив кабальєро, що вилікує його відтуги пістолетом. Але ніщо не могло примусити закоханого припинити залицяння, аж поки він сам не впав у глибокий розпач. І тоді з гарного. Елегантного молодика він перетворився на жалюгідного обірванця. Ходили чутки, що Кабарєро відмовився від влади і багатства на своїй далекій батьківщині. Хоча насправді ніхто так ніколи й не довідався, звідки він родом. Юнак зробився п'яницею, забіякою, і тепер завжди зустрічав світанок, валяючись буквально у власних виверженнях у закладі Катаріно. Найсумнішею його трагедією було те, що Ремедіос прекрасна була, байдужа до нього навіть у той час, коли він з'явився в церкві виряджений як принц.